Jag har hänt en grej för oss. Vi, vi har fått en leverantör av quiz. Det är lite som Olof Lund och fotbollskanalen tor De har ju hovleverantören och Wikipedia Nik som quizleverantör. Offside, de har Kallikula. Och vi har Lasset 35. Han, han har skrivit till mig och hört av sig och sagt att han vill leverera quizen som vi kan välja att vraka framöver. Och jag har ju sagt ja till den här förfrågan såklart. Så eh, idag är det premiär för Lasse 3.5-quizzet här i introt. Dagens quiz är att ni ska eh, lista de älvsborgsspelare med eh, de fem med flest, flest landskamper för Sverige. Ja du Nej. Kim, detta löser vi väl. Ja men då, ska jag ta en skantklarmögon du? Nej men menar, menar han då sådana som no no någon gång har spelat i älvsborg? Ja, egentligen så är det så här att Lasse 35 har skickat med Koppling till Älvsborg Men där, där vill jag rätta honom Så typ exempelvis Niklas Gudmundsson skulle man kunna slänga in där Om det nu är så att man tror att han är topp 5 Ja, det skulle ja. man kunna göra ja. Ro Roligt val som exempel ja. mm. Så topp 5 Älvsborg spelare Landskamp i Sverige mm. Ska du börja klimmen Ja, men, men jag, bara för, alltså, Det finns ju så självklart Så därför säger jag att är Lutschitz istället Ja, det är ju rätt. Han är tvåa på listan. Det är väl 80 landskampar? Eller? 86. Bra av, jag ju... bra av det jag har koll på det, Plus på det. Ja, det är starkt gjort. Det var ju tråkigt att du tog honom. För då får jag väl ta den självklart. Den, den just nu över Atlanten aktuelle Anders Svensson, säger då. Ja, han leder ju. Det är inte konstigt. Han leder det. Eftersom Före Thomas mest... Ravelli och Björn Nordqvist. Ja, 148. Så nu har vi satt två och fem. Undras, så... ska, vi, ska, vi, ska vi bolla lite här Kim? Jag funderar ju faktiskt på om Viktor Claesson är med där. på Ja, ja han... men han måste ju ha över 40 landskamper nu i alla fall. Han har många landskamper har han ju. Mest inhopp de senaste tiden, men det spelar väl inte så stor roll. Vill ni veta, veta hur många landskamper han har så kan ni säga om ni är gissning. Ja, men jag, jag, tror vi, jag tror vi vill ha med honom i alla fall, tänker jag. Ja, jag är med Kim här nu. Sen ja. är jag också så dåligt på sig. Då, då, då går jag in där och säger att han, han har ju då 67 landskamper. Jävlar, med, och, så att han är ju fyra på listan. Så när tre gissningar alla rätt än så länge. Det är bra jobbat. Hur fan kan man till, att Tobias Linderoth måste vi ha med då. Ja, korrekt. Tre på 76 Nej. landskamper. Så ni har fyra och fyra. Men sen är det liksom, vem, vem, vem, vem har mest av Sven Jonsson och Thomas Alström? Då kan jag säga att Thomas Ahlström har bara 11 landskamper. Ja, det var inte mer. Nej, det Du kan vi skriva av honom en gång. Han spelar ännu ett VM. Ja. Eh, då kan vi säga att Lasse fem har ju satt Claes Ingesson som femma på listan. På 57. Ja. Men, jag, jag, men jag, jag tycker inte att den ska godkännas. Så att ni måste Nej, men... ta femma. Ja, Vi måste ta en, en annan. Jag, jag är så ja. dålig på Sven-Jonasson-historia. Det, det är nästan pinsamt. Ja, men men jag, tror inte, jag tror inte Sven Jonasson är med där. Vi måste, jag tror vi kan hitta någon i modern tid. Skulle inte äh... nog säga typ att Samuel Olmen kan ha mer än Sven Jonasson. Skulle, ja. han ligger på 30 plus i alla fall. Ah, jag säger, ja, jag ser ju ja, gör den där. Jag skulle säga mellan 25 30, men det spelar inte så stor roll det är nära. Nej, äh, Samuel ligger på 32 landskamper. Ja, ah, det är ju fel, Vad skönt. Ska vi säga honom Kim eller? Ja, ni, ni, ni har ju fyra av fyra nu, så att det här, jag tycker det är viktigt att det är valet ni tar nu. Och så ja, jag, jag, jag, jag vill hjälpa er att lägga till en ledtrord här, då, och det är ju att eh, jag säger Allingsås. Andreas Andersson har väl inte gjort några landskamper? Alltså... Oliver Sandén har väl inte gjort några landskamper? <laughs> Andreas Nilsson har inte spelat alls i landslaget. Eh, på, på Alice... jag, jag, var, jag var på bröllop i Somras eh, med min kille det här har vi pratat om vid tre innan och han tränas av Teddy Lucic och eh, Nilsson vet han Andreas Nilsson. Ja. Ja. Jo, är du Kim? Vad är det så? Allting fan jag lede här. I tjej, nu, nu Ja, du... men nu uh, oväggre <laughs> Ja, det är det snyktune. Snyggt han var ju på Björnvalen i Allingsås. Ja, 45. Jag jag jag upp han, han han bodde ju i Allingsås där efter karriären. Så att han är ju faktiskt inte från Allingsås. Han är ju från Jo-området någonstans. Men ja. eh... kan, kan vi inte bara få antal danskamper på Sven Jonas så slutar vi tänka på detta sen också. 42 så han är ju sexa då. Och, ans, och Karl Erik Grön har 41 som sjuva. Så ja. Bra jobbat ändå. Ja, jag är, nöjd. jag är nöjd. Vi firar med ett intro. Mm. När vi ändå då har listat de här landslöksspelarna då vill jag göra, höra vad ni har gjort på landslöksuppehållet. Börja med dig, Nej, Jag har ju inte kollat på landslaget eh, jag, jag har Jobbat Tränat och, och promenerat med min hund Så är det ett inkas Välsborg ett Vengul för Sverige Ja, men lite sån är jag alltså, Förr för har jag ändå kollat på landslaget Men jag har inte riktigt Dels har jag inga kanaler i tvn och jag vet knappt vilken kanal det går på Så ska man liksom hitta något och streama och liksom, Det är så jävla jobb med allting Tycker jag du låter som en supporter på Borås arena, men no. Olle, ja. Va, Olle, vad, har du, vad har du gjort? Jag har, ja, men jag har sett på landslaget med ett halvt öga. Jag har inte varit engagerad alls. Men sen, jag har ju spelat fotbollmänniskor 2013 i tio år, så då köpte jag ju faktiskt fotboll fotbollmänniskor 2023 här nu för några månader sen. Så det har blivit en del det. Och sen har jag ju jobbat och tagit det lugnt och sådär, så, ja. Egentligen är det fel då att prata om lanskan eller framförallt med dig dock men eh, någon kommentar av det som skett ändå? Den vinkel jag var in i det det är ju att vi löpte ett avsnitt i somras till är Jimmy Tilli nästa förbundskapten? Det känns som att det är mer aktuellt än någonsin va? Ja, jag tycker det, jag pratade med min chef om det här idag för att Han tycker att Jimmy Tillin Han, han ska inte ha, ha i anslag att göra Han är för, för dålig I media och så vidare och så vidare. Och det, han kanske har en poäng där Men å andra sidan så tänker jag att Jimmy Tillin Ihop med någon annan kanske hade varit En, alltså, en ny, vad heter det Lars Tommy Så hittar en Tommy Söderberg till Jimmy så kanske det funkar. Alltså, så Jag är lite inne på Henrik Rydström och, och Jimmy Tillin kanske Oh, ah. Där har vi Vilka krockar ja, Otroliga krockar ja. Ja. Ja, men, för jag tänker, Behöver inte Jimmy Tillin En Kim Bergstrand jämt oss Fast Kim Bergström kan ju inte bli förbundskamten men, för Det slinker ju både det ena och det andra ut i munnen mm. ja, Jo, nej, jag kan köpa eh, Din syn där Kim Att eh, Jimmy brev bredvid någon Som är bra i media eh, Hade väl varit bra Men jag, nej, jag, jag tror inte det kommer ske Dels, eh, tror jag, inte, jag tror inte Jimmy har är särskilt sugen På landslagsfotboll och jag tror också att eh, nu kommer man nog eh, gå mot utlandet när man skittar ny förbundskapten. För jag tror inte det finns tillräckligt bra kandidater i Sverige. Nej, nej men också, det var redan inne på i somras, att Jimmy Tillin är ju en sån som behöver jobba med laget varje dag. Det går ju inte med ett landslag, vilket gör att det faller lite på det, tror jag. Ja, det, det tror jag med, men jag tror ändå att Jimmy Tillin kommer vara, han är på tapeten i diskussionerna på förbundet. Mm. Jo, det är, han säkert, det är han säkert Men du hade ju ett bra förslag förut ibland faktiskt Om vi ändå ska, om vi ska ha svenska, en svensk Vårgonskapten så hade du ett bra förslag Jag, nämnde, eller jag, jag började ju Konspirera om det förra veckan Och det är ju att Värnamo och Kim Hellberg Ska ju inte fortsätta i Värnamo Och jag tycker att det är ju ändå en, en Tränare som då har överpesterat med, med liksom Dåligt material Men som också är riktigt bra i media Och skulle man få med honom Och Jonas Tern för att få också den här lite profileringen av en förbundskapten med Jonas. Det tror jag hade varit bra. Sen har jag också sett att Andreas Alm har nämnts för att han är bra på media. Det, det känns som att det är väldigt mycket fokus på att ha någon som är bra på media. Just efter den här bojan Gate. Det är väl också lite så här att det, det är så vindarna blåser. Och det var väl efter det här medien var det ju lite samma sak. Billborn Bill tycker jag, är ju någon som också alltid har nämnts som är bra i media. Typ. Ja. ja, men det, det är lustigt att de hamnar där. Ja. Men, men, vi har, men Vi har inte så mycket mer om det att säga vi är, vi är för mycket älvsborgare för att kunna fokusera på landslaget Så är det ju bara men, ja. men utan att ha sett landskapen så är det väl ändå kul att eh, Både Jeppe Karlsson och Viktor Claesson får speltid i alla fall Eller Victor Claesson får väl alltid speltid håller på att säga men... Victor Claesson är ju lite skitsam nu också Men han kan ju sluta i landslaget nu Det spelar ingen roll Och det är väl inte omöjligt heller faktiskt Han ligger ju på den gränsen i åldersspannet eh, För att kanske ta det beslutet det, är det, var, det. Man, jobb, var jobbigt att höra så där? då känner man sig själv väldigt gammal. Ja det får men man får ju också mer och mer distans till typ Viktor Claes och Marcus Rodén nu när de går över 30 strecket och inte har kommit tillbaka till Elfsborg. Då blir det ju här då blir inte jag lika glad längre när Viktor Claes är mål i landslaget. Jag kommer, alltid, jag jag kommer alltid bli glad för Viktor ja. Sympatisk kille tänker jag. Jo, men du gillar ju Simon Strand också så att jag vet inte. Ja. ja. Eh. Andra, alltså om vi har andra landslagsspaningar För vi har ändå haft några spelare som har varit iväg På, på landslag Inte i A-laget då Men i olika U-lag Eller hur ser det ut där Olle? Ja, vi har ju haft För det första har vi haft Hakon på Island då, Där han Det här var vi pratade om tidigare Vi vet ju inte om han är andra eller tredje målvakt För man har alltid två målvakter på bänken Och Runarsson står alltid liksom. det är, De har ja. petat den här Runarsson jag tänkte faktiskt att nu kanske de petar honom. För jag vet att den där första matchen släppte Island in ganska många mål. Så då hoppades jag lite på att Hakon skulle vara chansen. Men så blir det inte. Så han satt på bänken där. Och hopp förhoppningsvis på väg hem till Borås nu helt skadefri. Och sen har vi ju haft i Islandsk u har vi haft Andri Baldursson. Och han stänkte ju dit riktigt riktig äkla i tisdagskväll här för Islandsk U21-landslaget. Drev upp bollen, la över den på vänsterfoten och så rätt upp i bort i Ett otroligt elegant mål Går det att jämföra, jag har ju inte sett det själv Går det att jämföras med Anders Svenssons mål mot Blåvits 2001? Ja, fast åt andra, nej det går inte alls Nej, nej det, var, det var så jag såg <laughs> det framför mig när du beskrev det Om jag ska dra ett liknande mål så Emil Johanssons premiärmål när Hammarby mötte i Ellsburg på Borås arena Kommer du ihåg det? 2009, ja, ja det kommer ja. Lite så sår ut. Mm. Nej, och sen har vi även haft eh, lite under radan. har ju Besvart Cinelli varit iväg också med Kossos U21. Och han har fått två raka 90 minuter där som eh, tror han har spelat vänster Så det är bra för honom att få lite matcher i benen. Och sen eh, har vi tå, då Timothy Oma som har varit i Kenya. Oklart om han har fått spela någonting men han har lagt upp väldigt mycket på Insta i alla fall om att han är där. <laughs> så det är ingen, in, inga fler spelare som har matchat på landslagsläger i, i truppen? Ja, Kassem också. Just det, i Sveriges ursättlag. Det ja. har också varit lite fjaskostämpel på den samlingen. Ja, och sen känner man framförallt nu att det, det enda man bryr sig om är ju inte, det är inte hur det går egentligen. Utan det viktigaste är bara att de inte kommer tillbaka med några skador. Och det verkar vi ha klarat oss utan. Så det, det är ju ett, ett positivt landslagsuppehåll för Älvsborg. Mm. Och i brist på annat så var du och jag såg eh, ursättningslagets match mot eh, Blåvitt. Du och jag, Olle. Jag, sa du att jag trivdes på Läkta. Vi, vi såg matchen kunde ändå föra samtal och andra saker. Och, <laughs> det här var en trevlig upplevelse. 1-1 slutade matchen. Vad känner du efter den matchen? Jag tycker det var en rolig match. Det var, för det första var de väldigt välbesökt. Och sen tycker jag det var, det var bra kvalitet på spelet. Det är det ju inte alltid i US-serien när det blir så här blandade. Vissa, vissa spelar i Allsvenskan och vissa liksom spelar i Det kan bli en väldigt stor skillnad i kvalitet. Men jag tyckte det, det var faktiskt bra kvalitet i 90 minuter. Så rolig match. Ja, nej, det gillar jag absolut. Jag väljer att dela upp laget lite i två delar. Dels har vi de etablerade spelarna och sen har vi då det som kallas U19-spelare. De etablerade spelarna som spelade igår det var Gustav Henriksson, Tjocka, Jalal, Rapp, André Boman, Camille Ibarra och Noah Söderberg. Det är ju också så som jag har nämnt någon gång innan. Eh, jag fick L-sport-profilen Torbjörn Lindberg efter mig på gulatorget för han tyckte att jag var för hård mot Men Jag känner ju att fortfarande kan vara lite så att vi, vi har väldigt många etablerade spelare i laget. Om man jämför med Blåvitt då som hade Hussein Kanell som precis tillbaka från skada. Och så hade de Bongsbo som har suttit på bänken hela sommaren i mitt försvaret. Resten var ju faktiskt U19-spelare i Blåvitt. Gustaf Norlin spelar med. Och också. Precis. Och Kenan Markovic hoppade ju in Han, satt på, han startade på bänken I Blåvets det är en succévärvning det där Han hoppade e in efter en timme Eman Markovic Eman heter han, jag tror ja. det heter Kenan Det är någon annan kanske ja, ja. Ja, Men det, det är ju det som Med det sagt, vad, vad tycker vi om etablerade spelarna? Jag tycker ju Själv att Camille Gibara Och Gossirap sticker ut De är ju för bra för att spela på den nivån Ja, jag håller med dig alltså, Jag tycker båda det två, alltså jag bara vet man ju ändå att ja, han kommer från en väldigt hög nivå i där Men Gottfrid, han överraskar mig varje gång han får spela. Jag hade ändå koll på honom tidigare och såg liksom att oj vad han är in mål i U17-laget. Men jag trodde ju på höj, på sin höjd att i år så kanske det skulle bli liksom, att ja, han skulle tillhöra utruppen och få komma upp och träna några pass och sådär. Men nej, vi ska bara vara kontrakt med honom och han har fått göra inhopp i Allsvenskan. Och liksom i u är han ju hur bra som helst. Ja, men, det är han som gör målet också för Elfsborg, ett skott utanför straffområdet. Det är inte det klassiska går till man ser framför sig att han, han kommer med speed eller kommer på och liksom lägger in den i, i kassen utan det var ju ett skott utifrån också. Eh. ja, nej, men jag tycker både han och Jebara varje gång de fick bollen ute på kanten så hände det ju grejer. Och gå till drapp, går i där. Han är inte han är inte den samma dribbler som Jebara och han kanske inte har liksom det här Jeppe Ockels steget, men han tar sig alltid runt på något sätt. Det är väldigt kul att se. Gibara kändes ju som den rutinerade i ursättlaget. Han var ju den som, han hörde så syns mycket i alla fall. Det kändes som att han, han tog på sig en ledarroll i det laget. Ja, och det, det är ju... Kul och positivt, tänker jag. Ja, det är ju även Noah och Gurra och Tjuka också. Vilket är positivt att se, så att de inte bara är som jag har fått känslan av att det kan vara varit lite tidigare år att att a lagspelare går ner och spelar ursvet Med lite så här dålig känsla För att de inte riktigt vill det Men, nej, men nu mot Blå, vi tyckte det Det kändes som att eh, Alla tyckte det var kul att spela Sen bryter vi ut alla a lagspelare efter en timme Ja, Innan vi går till det så vill jag också eh, Ta upp Jalal måste vi ju nämna Jalal, ah, oj oj oj Det kan bli långt det här <laughs> Vi fick ju se alla de bra sakerna med Jalal Men vi fick också nu Verkligen se de sakerna som är kanske dåliga också Alltså det är ju det är ju svart eller vitt när det gäller Jalal som spelare det är det Vissa är... aktioner är helt makalösa liksom Man fattar inte vad som händer Medan sen kan det ju vara en enkel bredsidepass Som han, hamnar på taket på Borås Arena Det är ju det alltså. som är, det är speciellt Jag hade en kollega som var på matchen också Vi stod och snackade idag på jobbet Och så sa vi det att Jalal är nog den första A-lagsspelaren i Älvsborg som Han vet inte själv om han är vänster eller högerfotad <laughs> Ja, men på riktigt. Det känns verkligen som att han inte vet det. När han kommer till lägena, han vet inte. Han bara han trycker, han skjuter bara till bollen med foten. Och det är liksom skitsam vilken fot. Så, han kanske är fotar Det kanske är så bra till och med. Men han kom ju i något läge där bollen låg framför vänsterfoten. Och så drar han i för Kung och Fosterland. Och den gick tre meter bredvid. Och sen kommer han också till ett annat läge. Där Blåvets målvakt var långt ut. Och han fick bollen i mittcirkeln på planen. och Dra på för kung och fosterland igen med vänsterfoten och dra bollen till inkast. Ja, men det är verkligen det. Svartlevit, eh, några gånger så driver han ju upp bollen från eget staffområde Det, det känns som att man tacklar bort fem spelare och sen drog han en fint Och så hade han liksom, han kunde lägga på öppen yta på Rapp eller Gibara Men då tappar han bollen istället Ja, han har, han har ju otrolig lång, otroligt mycket tid på sig Att lägga, lägga på taktiska grejer alltså. Det är helt otroligt hur oslippad han är han, han behöver ju bara plugga Spelförståelse, taktik, positionering Allt sådana där saker för, Alltså fysiken och sådär alltså, Jag skulle vilja att han, han ska inte vara med på Han ska inte göra någon fysträning alls på försäsongen Han ska sitta och kolla på video <går> Bobba till stort <går> Ja men någon sån Eller ja, på Per Frick 2015 ska han titta på någon, någon forward som är riktigt, riktigt bra Taktisk behöver man ju verkligen lära sig av För det, det är helt otroligt Faktiskt hur hur han kan ha de liksom, grunderna i, i sitt spel med fysiken och tekniken och snabbheten. Liksom, men agera liksom som han ja, precis har börjat spela fotboll är känslan. Vi måste ju nämna U19-spelarna då också. Då är Josefsson stod i mål. Eh, sen hade vi Richtner på vänsterbacken. Enzo Andreen på inriktfältet ihop med Isaac Edman. Sen så var det som du sa om vi bytte ut hela laget andra halvlek Så det kom in väldigt massa U19-spelare. Bland annat en U U provspelare. Nu minns jag inte namnet där. Det är ju han som Borstini har skrivit om. Ja, de förväxlade ju honom också med Ibrahim Bohari. Och nu förstod man ju varför. För han var ju väldigt, väldigt lik Ibrahim Bohari. Och bara dessutom nummer 29 Ja, det, ju, det, var rätt, alltså det var svårt att se skillnad faktiskt. Det, det var ju tur det att Ibram Bari satt ju framför oss på läktaren och det var nog väldigt tur för annars hade vi nog trott att det var han som blev inbytt. Ja, verkligen. Men om vi ska nämna dem, då, då, då vill jag lyfta fram Richtner eh, som spelar på, han, han är väl högerback egentligen och spelar vänsterback i den här matchen. En lång ytterback som dessutom har teknik och speed, var min känsla. Ja, men det är lite Kristoffer McWay där över honom, att han är lång ytterback. Man ser ju det sällan nu idag. Ja. Men han är defensivt kunnig och mycket bra teknik. och Som du sa, nu kan vi kan spela på fel kant. Vi spelade Boman som högerback nu. Det var väl ganska schysst med tanke på Ulrik mot Vänamo att spela honom som högerback. Så han rick ner fick spela vänsterback. Och, ja, jag gillar verkligen vad jag såg. Men han har ju varit upp en del och tränat matruppen också. Så det, det är väl ganska låga odds på att det kanske skrivs något typ av valagskontakt eller så där till tills nästa säsong. Ja. Ska man har Josefsson då, som också startade, var ju målvakt. Han kommer vilja att sitta på bänken på söndag, det får vi ju räkna med. Och sen in i fältet så var det ju sån Andrén och Isak Enman då. Och det, det är ju två sp spelare som är tekniskt skickliga, men antagligen lite för små. Och det gick lite för fort för dem. Eh, så att om vi skulle, om man får gissa här och nu, om vem som blir uppflyttad i speciallag till nästa säsong, då är det ju Richtner som är ytterback. Ja, han är, jag skulle nog säga att han är... Jag tror att han började träna med A-Truppen redan förra året tillsammans med Gottfried Rapp och även Malte väster, som verkar vara långtidsskadad. Så ja, jo, men det känns som att han ligger steget för alla. Sen var även Carl Josefsson i målet. Det var en positiv överraskning för mig. Jag har aldrig sett honom spela men jag vet att han är uppe och tränar mycket med A-Truppen så det var riktigt kul att se honom. Han gjorde bra. Han var bra med fötterna och orad och sådär. Så det var kul att se. Och det stod väl mellan honom och Söderberg att få sitta på bänken mot Kalmar? Lukas Söderberg, just det. Nej, men det blir bli Carl Josefsson då. För, vet du, han, Elke Uppenberg såg vi på matchen och han var väl fortfarande bandagerad där. På han sin hade någon hand... ställning för sin vänster vänsterhand. Så att det... Ja, och det kan man inte stå i mål med. så. Det är lite som när man såg, de som har sett Bernarsson med kryckor. Nu har vi sett Uppenberg med skydd för vänsterhanden. Mm. Sen, det ska ju också nämnas att Tony Lundqvist mamma har ju fortfarande kiosken Det är ju det, är ju det mest glädje med att gå på en match Att den kiosken är kvar och de tar inte swish heller Det är bara kontant som gäller Det är bara kontant och det är ett litet campingbord som hon ställer upp där Med hembakade grejer och kaffe och sådär så. Och du och jag glömmer alltid att ta med oss kontanter också så. Och så här har det varit i alla år Jag kommer ihåg 2017, 2018 där gick du och jag mycket på ursätt, Glenn Och då satt vi ju där på läktaren tillsammans med Jesper Karlsons familj den där match Ja, vi hade skrika hur står ni lugna små då i, i ja, kiosken men vad fan alltså då man kan inte svisha, alltså Nej, det ska bli ekonomen här lite frustrerad. Det ska vara, det är så här när man går. Alltså, på om, om du ska gnälla över det, gå dit och skrasten själv istället. Då, Kim. Ja, jo, jo men det, alltså, vad fan skriver ut en jävla QR-kod för helvetet? Hur svårt ska det vara? Alltså, nej, men det äh... nej, man, var snäll mot Tony Lunkis mamma nu. Hon, ja, ja, ja, det, ja men det, det, väl, det, det är väl fantastiskt. Alltså. Men vad fan har kontanter idag i Sverige? Liksom? Nej, det var väl inte så många tyvärr kanske, Men Ja, jag, jag, jag älskar att Tony Lundqvist mamma i alla fall Engagemanget är jättefint det jag, alltså, Verkligen ja. nej, nej, jag, jag kan rekommendera det alltså, nu, nu blir det lite speciellt För det var mot blåvitt och, och mitt under ett landslags uppehåll. Så det var väldigt bra kvalitet På matchen men nej, Jag kan rekommendera att gå på ursätt För det, det, det är ofta ganska trevligt Är ni redo För att gå vidare till eh, lyssnafrågor? Ja oh, ehm... Biker det upp en del eh, lyssnarfrågor och eh, någonting som är enkelt att se det är ju att publikfrågorna de, de eh, skapar ju känslor för att det är ju det vi får in mest åsikter kring. Så jag vill ta upp den första här och det är ju Sebastian Saura som har skrivit på våran Facebook-sida. Eh, där han så här, eller <samtiden> jag, jag har kortat ner det och försöker få ut... Eh, det han tänker och tycker där. Men han skriver ju då att problemet med på stora fokus på business och businessförsäljning gör att mycket i potentialen in, tänkte missas. Om man hade lyckats bättre på privat sidan hade det även synergier på företagsförsäljningen. Alltså att hade vi haft mer folk på arenan så hade det varit enklare att sälja sponsring för att då hade vi syns mer och fått in de sponsorerna. Slutet tillägg då, för han, han gillar ju att vi har dem, den typen diskussioner som vi har haft. Så slutet tillägg var, Kim, du är väl revisor. Så, Kim, du får svara på detta. Ja, nej men alltså, ja, jag jag har inte gråttat med mig den här frågan, även om jag tycker den är både intressant och, och relevant. Och så, sen hör det väl inte till min, mitt expertområde riktigt i alla fall. Eh, men han, han har väl jättepengar. så alltså, ju fler som går på matcherna Desto fler ser sponsringarna, alltså det är fördelar med business-to-business-försäljning eh, Sen får man se på hur, hur många som går på matchen är privatpersoner Och hur mycket hade privatpersoner, alltså ifall det hade funnits mer eh, aktiviteter för personer på sitt plats, eh, på, på om, om vi hade haft aktiviteter eller liknande på eh, i pausytorna där, så, så som vi har på Älvspårsläktaren och där finns det ju mycket att vinna även på privatpersoner, alltså finns det mer grejer att göra för privatpersoner och, och de kan liksom spendera mer pengar där så är det intäkter också mm. Och sen tror jag som vi var inne på senast, alltså att Älvsberg har ändå börjat med det vi har, Alexander som är liksom, äh, förlåt vad är hans roll? Publikrekryterare Publikrekryterare, nu tappade jag den där Ja men han är ju där men vi har börjat bygga på någonting där i alla fall och Jag vet att han har pratat om und undersökt den här grejen Med, liksom, med, med pausytorna på sitt och, och det var som Glenn sa förra gången att, Eller var det Olle eh, som, som pratade om Att de hade Ja men folk Det var som hade fått en Alltså att folk inte orkar åka till marknaden Bara för att sitta liksom på läktaren i 90 minuter, utan att man vill ha mer det här evenemanget på något sätt. Jag håller ju med Sebastian Saura till 100% på det här. Jag tror också att det är ju det här som har varit Bayerns usp mycket. Att deras intäkter ökar så pass mycket. De har varit bra på att faktiskt att sälja spelare måste jag också säga, men just att publiken har dykt upp fyller till två hela tiden och det gör att de har det enklare att få till företagsförsäljningen. Sen är väl frågan hur man når dit och där kan jag också känna att det är en sak vilken publiksiffra som rapporteras och den frågan den har ju förstört ganska mycket kring trovärdigheten runt i Älvsborg. Men jag har ju en känsla av att de matcherna vi har, om vi säger så här, de matcherna var 6 och halvt tusen idag. Det är ju mycket mer folk då på arenan än när vi hade 6 och ett halvt tusen för några år sedan Så jag tror redan den här effekten har skett. det är bara att det här trixet historiskt med siffrorna gör att eh, det är svårt att se det för det måste ni känna också att man är på match det är lite mer kör även om det är runt 6-7 000 åskådare på arenan och det känns som att det är lite mer tryck och visst, det hänger väl ihop att det är många som är på äldspersläktaren men eh, håller med Olle? Ja, jag håller med dig Nej, men det, det är mycket intressant eh, som man har att ta del av där och jag håller med att det känns som att vi är fler eh, än vad de här 6 000 var förr så att jag... Sen tror jag även att den här sportsliga alltså den här sportsliga vågen vi rider på nu. Den kan ju också. Det tror jag att företag gärna glida med. Så att, det, kommer nog gå, det kommer nog gå lätt framöver att rekrytera nya sponsorer så sätt. och så Och sen att liksom spela fokus på, marknadssidan på ett Företag är inte så konstigt. För att, alltså, det är ju mer än bara publik där för, alltså, Det innefattar ju sponsor, säljer och allting som en stor del av vår intäktskälla mm. Mm. Ja, en intressant fråga eh, Nästa fråga kommer från eh, Oskar Lövstrand han skriver så här, det blir blivit större problem med flaggarna på ståplats. Eh, ska mena att fler ropar att man ska sluta vifta med flaggor. Oskar fick också själv i matchen mot eh, Norrköping flytta sig för att se matchen. Eh, så ställer han frågan lite uppe så, kan inte detta göras på ett annat sätt? Jag vänder mig till dig, Pelle. Eh, ja, jag är ju gammal flaggviftare. Så <laughs> nu över tiden och jag har inte riktigt fysiken för det, men... Nej, men alltså, när jag viftade med flaggarna ner i riket förr Då försökte jag ha koll på spelet Och dra ner flaggan när det blir målchans Så det, det kan man ju önska att folk kanske är lite bättre på och, Sen och får det... man och... Ja, Kim? Ja, men det skulle jag generellt säga att vi var bättre på taget, På att man är liksom. alltså, vid målchans eller liksom spelet mot vår, eller målet Den läktaren vi står så åkte flaggarna ner på ett helt annat vis än vad det gör idag. Det kan ju vara så att de som viftar med flaggorna behöver gå med Jalala Abdullai på den här spelförståelse som han ska gå på. Så att de lär sig när det blir dags för målchans så kan de ta ner flaggorna. Sen är det ju också så att vi, det är ju, äldersforsläktaren alltså är ju en klackliktare Så ibland är det lite pyroteknik, ibland är det flaggor i vägen, ibland är det något stort tifo som skymmer sikten och sådär. Det är ju så det är. Och sen kan jag känna att nu är äldspårdsläktaren så pass full varenda match så det är ju inget om vi kan få över lite folk från äldspårdsläktaren till sitt plats och skapa stämning där också. Jag tror, jag tror många vill sjunga. det, ja, det jag vet ju att Oskar skriver också i sin fråga att eh, han flyttar ju sig då. Eh, men det är ju svårt att ställa sig i ett hörn kanske och sjunga. Så det vill jag ändå gå i försvar för Oskar det att det inte är... Alltså, vi själva hade ju inte ställt oss i ett hörn av äldspårsläktaren. Det är inte samma sak. Det är ju kring mittengriten folk sjunger och det är ju där man vill stå. Eh, sen, sen det som jag verkligen har med Olle i här det är ju att det är ju en klacksläktare. Det är ju... Och ju mer supporter du är, desto fler flaggor kommer nog också dyka upp. Så sen tror jag att det är bra att ha den här typen av samtal när, när supporterkulturen också växer. Eh, det, det, alltså vad som var självklart för 10-15 år sedan är ju kanske inte självklart... Idag för allihopa heller som står på hälsbåsläktarna. Nej, det... så är men, men vi har ju växt otroligt mycket på hälsbåsläktarna och det är skitkul men det är klart, det är mycket nytt folk och, och då blir det ju lite kulturen därefter. Så ja, nej men det, vi får, man får jobba vidare och ha en del bra dialog om det. Nu låter jag som Erik kulin, men det, det är ju nog enda vägen framåt. Yes, jag går vidare bland frågorna. Eh, Johan Blidberg från Lismejeri. Jag, jag vill lägga till Lismejeri då för att det känns som att de har två husgudar Det ena är Per Frick Och det andra är ju då Rasmus Arvidsson Från avantgärdet. Ett band som vi, vi alla tre lyssnar på Vi var på med dem i Göteborg i, i våras eh, Johan skriver i alla fall så här Tack för podden Podden var bäst presterande älskar i, i samband med Värnamo-matchen eh, Det är väl bara så att vi håller med Vi, vi är ju oftast det Det var alla. ingen fråga riktigt <laughs> Nej, det är det faktiskt inte Jag ville bara ta upp det så vi får beröm Ja men Det är jättekul att folk lyssnar och ger oss beröm och sådär och fortsatt skicka frågor. Ja. Isak Idén. Det är också. Man blir ju startstack. SFS-husordförande lyssnar på oss. Det är, det, är inte, det är inte alla poddar som har honom som lyssnar det, eller hur? Jag tror faktiskt nej. det är det. Jag, jag, tror, jag, jag tror att Isak lyssnar på alla poddar som finns. som ja. är. Han har medverkat väldigt många av dem också. Vi ja. älskar Isak. Eh, han har ju då skickat med en bild på medlemsantalet i CEF-föreningarna plus, plus Guys. För det är 2022 som gäller och då spelar vi Guys i Men Han tycker ju att vi ska diskutera frågan. Hur, hur kan vi ha tappat tusen medlemmar efter pandemin och annat efter föreningar som Örebro SK och Öregrite IS? Och för att ge lite kontext till det där. Det var ju en medlemskampanj under pandemin. Mycket driven från supporterledd där vi slog medlemskår inom i Och då kan man ju känna att med det underlaget man skapade under pandemin så borde det vara enkelt sen att behålla ett stort medlemsantal. Alltså vi har ju ett urval och sända ut. Alltså folk vet vad det innebär vara medlem nu. För de har ju blivit det en gång. Hur kan vi ha tappat tusen medlemmar är det alltså här frågan, Olle? Jag vet egentligen inte om folk i, förstår vad det innebär. Och sen det, det var ju ett, ett långt samtal på årsmötet om det här om att de ville höja avgiften. Men istället lägga fram fler förmåner. Men jag vet inte hur bra förmånerna är idag. Jag, jag och antagligen ni två också. Vi blir ju medlemmar per automatik varje år. För att vi vill gå på årsmöten och kunna rösta och sådana här saker. Men jag tror inte det är en självklarhet för särskilt många. Och de vet nog inte vad de, de, vet nog inte vad de missar. Då vill jag lägga in en brasklapp där. För jag blev inte det per automatik förra året. Och det var för att medlemssystemet gillade inte mig när jag försökte betala in medlemskapet. Och det var massa trixande. Eh, och till slut fick jag in ett familjemedlemskap där min sambo var medlem, men inte jag. Fast vi bodde på samma adress. När jag kom till årsmöte så hade jag inte röstkort. Eh, men det var ju medlemssystemet som var fel på. Och jag har en känsla av att många sådana där saker har varit dåliga inom EU-Fällsborg. Jag har en känsla av att det... det ja det, det funkar inte med den där typen eh, system och det känns också som att det är svårt att bli medlem. Eh, det är inte så här att eh, du ser ju inte direkt på Älvsborgs hemsida, eh, man ser ju inte att det promotas värdet av ett medlemskap i på någonstans och nu när det är så pass mycket frågor kring, diskussioner kring 55%-frågan, föreningsdemokrati alltså, alltså det finns ju mycket drag i det där. Eh, jag tror ju att Älvsbor enbart tänker på att få in de som spelar i föreningen, alltså ungdomslag och så vidare sen så finns det ingen riktigt som som jobbar med oss ja, stödmedlemmar tror jag man har använt som namn inom IFLsborg för oss och det är också att vi, vi alla medlemmar är ju lika mycket medlem eh. och, och det hänger ju väldigt lite ihop med det här business to business, alltså företag alltså att helst här bara satsa på marknadssidan vilket man förstår, alltså det, det innebär så fruktansvärt mycket mer intäkter i sponsorintäkter än vad, vad medlemsintäkterna gör så jag tror det hänger ihop jättemycket med det här, Att det inte har funnits fokus på den delen Nej mm. ja, men det finns inget riktigt fokus på privatmarknaden. Och sen tror jag, alltså, det blir ju lite så Tänker jag, jag menar, de här allsvenska klubbarna Alla här stockklubbar så helvetes mycket pengar I dagens läge att liksom, Det drivs mer och mer som ett företag och, och det, det är det tvungen att göra även, även om det fortfarande är föreningar Det kan bli en förening eh, som ett företag också Alltså det är egentligen konstigheter Men det, jag tror det läggs väldigt mycket fokus där Ja, ja. Nej, jag håller med dig Men det, det enda vi kan göra är ju Vi får säga här i podden då att se till att bli medlemmar För det Ja det är frågan varför de ska bli det <laughs> Ja nej, men det är ju det vi, vi kan göra den reklam vi kan göra eh, ja. Se till att bli medlemmar Det var lyssnafrågorna eh, och från publikfråga till fler publikfrågor då. För jag ville ta upp det här med att Nu är ju faktiskt biljetterna För våra hemmamatcher släppta eh, Fått signaler kring att Sista hemmamatchen där mot Egefors Säljer på rätt bra Alltså det är en potentiell guldmatch Jag tror bara så sent som i veckan Så hade man sålt lika mycket biljetter på hels i Degfors som man har gjort inför Kalmar på söndag. Så det är ju, det är ju månader bort, är det två månader bort till den matchen och ändå säljer på bra. Och sen på eh, måndag så släpps ju biljetterna till Malmö borta, vilket är sista omgången. En blir den här rafflande sista omgången där något av lagen vinner SM-guld. Prata inte om det. Det <laughs> är de också då och eh, skett här under landslaget. Det är ju att Gullgarn har gått ut med en kampanj där man vill ha 3 sjungande supportrar på sista hemmamatcherna på Borås Arena. Ett aggressivt mål som jag verkligen hoppas nu att alla sluter upp bakom. Och det är ju exakt det vi behöver. Är det någonting som vill läggas till där? Nej, Nej. nu är det bra reklam tycker jag. Vi har ju bortakort och seriövligt, så vi är ju inte påverkade. Vi Kanske inte vi är de bästa förmedlarna av det här. Nej, lite så är det väl. Så 3 sjungande supportrar. På sista hemmamatchen, det ska vi lösa. Utan bekymmer. Eh, söndag då. Ja. Kalmar hemma. Tankar här, Ole. Ja, Kalmar har ju gått lite kräftgång under sommaren, får man ändå säga. De har varit väldigt ojämna och skickade iväg Rajovic till eh, Watford, var det va? Ja, det är mål i ena så nu har de den i simmet på topp och då Brukojani på mitten, men spelet är väl sådär. Så vi kommer ju vara favoriter såklart på måndag. De har en vinst på sex senaste matcherna och sommaren får man väl ändå säga präglades av tufft Europaspel. Eller tufft. Det... De spelar väl två matcher eller vad? Var det Precis, det är, det är väl det. att Det känns som att det satte tonen för allting, att det blir för mycket med de två matcherna. Och de har, nog fått, de har ju fått väldigt mycket skit också för att man åkte ut mot det laget från, det var väl Armenien, Pionik var det väl Så ja, det är, det är, är inget toppform på det där kalma som kommer till Borås Arena Men de har väl haft ett landslagsuppgåll här nu och spela in sig, eller vad tror du Kim? Och fått hem Melker Halbert tänkte jag just det han blir klar Det är, det är väl ändå ett alltså nu, nu skotska ligan kan, kan man väl uppenbarligen diskutera uh, har du gjort innan men det, det, alltså det är en bra allsvensk profil med andra Vilken besvikelse till karriär han har gjort ändå. Jag sätter förhoppningen. Ja. ja jag kommer ihåg när han debuterade Alfsfors alltså, 16-åring och sänkte oss 2012 där med ett gott upp i krysset Då trodde man ju det här är en ny Rasmus Älmer men det var ni inte. Det är, hans karriär är faktiskt ett bra quiz. Det är ju Kalmar, Odinese, Valerenga, Hammarby, Ascoli, Kalmar, Vejle, Hibernian, Sankt Johnston. Tre landskamper dessutom. Allandskamper antar jag i januari det är inte på ja, Men det är ju så här. Han skulle bara vara kvar i Kalmar, så kanske det hade blivit bra. Ja. Hoppa runt lite. Ja, nej, men, nej, men Kalmar är ju. Man vet ju inte riktigt de Man vet ju inte riktigt var de står. Uh, hade vi mött dem på Guldfogeln Arena Då hade jag varit lite orolig Men uh, jag kan inte säga att jag är i regel för måndagen jag, De känns inte som ett bra bort bortalag Nej, och de är ju i mittenriket där ligger, ligger på en åttonde plats Tittar väl inte uppåt Och tittar väl inte neråt heller Det är ju lite första, Vad ja, kan man säga Jämföra med 2018-2019 för oss där Den känslan tror jag de har Kring kring Kalmar just nu, supportrarna jag tror vi kommer komma väldigt, väldigt taggade också efter det här debaclet mot Vänamo och sen har fått gå två veckor utan match. Jag tror vi, vi kommer vara i spelsugna på, på söndag. Mm. Eh, hoppas vi. Eh, Jeppe Ockels, juten på ena ytterpositionen. Alek Alexander Bernersson, han syns med kryckor fortfarande. Eh, han kommer ju inte spela på söndag Det, det händer ju inte eh. Det är ju bara Alexander Bernhardsson som drar på sig En sån där skada också, där de tror att han har trampat igenom Först, vilket normalt sett läker På några dagar, men sen visar det sig vara något annat Det, det hände bara Alexander Bernhardsson Ja, nej, det där, den där typen skada gör att han kommer spela I Elfsborg karriären Jag har svårt att se att han tar sig vidare från oss Ja, nej men det, vad, vad var det de kallade det nu? Det var förslitningsskada Eller vad kallar de det? Stressreaktion Stress, var det väl? Stressfraktur jag vet inte ens vad stressfraktur är. Men fraktur inte det är, ja, är inte något med nu Vi inte läkare. Nej, nej, vi är inga läkare. Men vem är, blir den andra ytten? Blir det Simon Hedlund? Blir det Obara? Ja. Eller blir det Rapp? Simon Hedlund. Du, du nämnde inte ens Kassem. Nej, precis. Jag, och det är väl han jag tror mest på faktiskt. Jag tror i Kasem tar platsen. Jag tror på Hedlund. Ja, Ola. Jag, jag tror nog faktiskt också på Hedlund. Lite för att Kassem har varit väg med ursättningslaget här nu och inte tränat med Hällsborg på några dagar. Så tror jag faktiskt att Hedlund kommer få chans om att mm. ja, Det är synd äh, där, Kassem. Det kändes som att Hedlund hade varna injektionen, även om inte det, det bar frukt mot äh, Värnamo med Nej, äh, jag, jag, jag tror verkligen på Hedlund. Mm. Ja, jag... sen, sen vet man ju aldrig hur Jimmy Tillin tänker där, för Kassem skulle ju kunna gå tillbaka till den här tio-rollen, vem vet, och spela tillsammans med Wido och Baldurström på mitten, det vet man inte. Nej mm. mm. ja, men det, det, det, det när man står där på söndag så kommer det ju vara en ganska väntare eller det är som ni säger att det är väl Hedlund som, som har den positionen då. Det bästa är ju i alla fall att Niklas Hult är tillbaka på vänsterbacken. Ja, det känns ju verkligen bra. Visst, han, han, fick, han fick vila i tre veckor nu för han har varit lite halvskadad och det känns rätt bra faktiskt att han, att han var, ja, Det känns inte bra att han var avstängd mot Enamo men det känns bra att han fick vila plus det här då. Mm. Ja, Den kanten med Ockelshult kommer ju bli superviktig. Eh, I målet kommer eh, Tims då. Vad är känslor kring det? Det är kul för Tim tänker jag. Det oroar mig däremot lite. Jag är inte orolig för att mäta kalmar men jag är orolig för att Tim inte ska göra en bra match. För jag undrar honom en bra match så jävla mycket nu Efter det här bänknötandet som han har fått utstå det senaste året Men så tänker jag, det, alltså det är en så jävla skillnad på att slänga in en orutinerad andra Eller ofta är det andremållakt, det finns många som blir rutinerade för all del i alla fall alltså. Men jag menar, Tim Rönning har ändå liksom gjort så pass många allsvenska matcher I relativ eh, nutid, alltså. Ja. Nej, jag, jag vill inte vara orolig för det Men det kan också vara att han går in och vill lite för mycket Det har man ju sett någon ja. målvakt komma in och göra ibland Men Nej, jag hoppas att han gör en, en stabil insats bara Det är det enda jag kräver från honom Jag tänkte extra mycket på Tim idag När jag läste att Robin Olsen vet inte om han fortsätter i landslaget Och där kände jag så här alltså Det är väl Victor Johansson som eh, sitter på bänken i landslaget och sen är det väl Kristoffer Nordfält. och den som pratar som tredje målvakten Robin Olsson, det är väl Bovin tror jag så det är ödet Tim och har hamnat i här ja, på det, också. Det, ja det, det är ju lätt att tänka på sånt där kan jag tänka mig när man har den situationen här ja, Videl Sätterström ska väl in i ekvationen där någonstans också men det som du säger, alltså för några år sedan så var det ju Isak Pettersson och Tim Rönning de var ju de mest hajpade målvaktstalangerna i Sverige som vi hade i Allsvenskan och Dalberg ja och Dalberg också. Och det har ju inte gått bra för någon och då kan man inte påstå. Nej, Nej det är, och det är ju svårt. målarspositionen är, är ju den svåraste att slå igenom på. Och historiskt sett det är inte många målvakter från Sverige som etableras utomlands. Men vi har så att med Vi har behörig och vi har Johan Larsson och Niklas Hult på ytterbackarna. Så jag, om vi gör en riktigt, riktigt bra match så kommer inte Tim ställas på några prov, hoppas jag. Eh, hur många mål gör Dennis Himmet, Kim? <laughs> ja, men jag vill ju att vi ska hålla nollan Men alltså, man kan ju se fan på Dennis Hymmet gör ett mål i alla fall det, mm. ja. Slår Gojani slår Gojani slår hörnan som han nickar in kanske Ja, självklart, självklart. Dennis simmet gillar väl ingen älsborgare Men Robert Gojani däremot, det tycker jag Det är fan en fin kille, det är väldigt underskattad spelare mm. Fina fötter det, det blev ett hål när han lämnade faktiskt Det kändes inte som att han alltid var den som var den givna Och den som kanske fick uppskattning för sitt eh, slip Men det, det blev en lucka den när han lämnade Kalmar Borta var ju dessutom hans sista match Det kommer jag ihåg Per fick fram till klacken efter matchen Och berättade att, att Gojan ska lämna oss Så då fick vi säga adjö på ett fint sätt i alla fall Hur, hur var det? Nej, det? Det var lite konstigt För klacken sjöng där till spelarna För vi hade slagit dem med 5-0 eller något Uh, och då tysta Per Frik i alla Och nu tänker man nu ska Per Frick äntligen ta ton här Men så fick man det beskedet istället Det var lite konstigt Ja, var lite chockartat Ja, det var det Absolut Ja, är jag bara hoppas att han inte spelar för mycket På, på söndag Sen hamnade han i Silkeborg tillsammans med Andri Kalisir Som han kramade När, när vi mötte I Göteborg i kuppen och länte blev så i. Danskla. Du kan inte krama han, du är dum, eller? Gå du gärna i vår Får inte krama sig. Det är ju corona. Vad tänkte han på? Han bara gjorde så. Pandemin är det. ja, just ja. Yes. Ska vi nöja oss här? Ja, vi ses på älvsborg på söndag. Då himlenbror, himlenbror ska spela på Gula torget innan matchen också. Det får vi inte missa. Nej, det... Precis. Spel in på Gultorget igen. Det är som vanligt och tre poäng. Jajamen. Och damerna slog eh, trollletan i DM idag också. Det är väldigt glädjande. Styggt. Så nu är de framme, nu är de framme i DM-final. Nu är det bara mot Lidköping. Är det bara en eh, vinst mot trollletan till det här året så är den här, den här eh, säsongen perfekt. Ja. Verkligen. Stötts Elspe bra. Varm oss. Varm oss varm Hej. Djupå ett never-ending slag när era raka strida röster om sin chittla, min fantasi. flippa spelar sönder impulserna för mitt självfördrägeri. När ni lyfter ut i natten, finns det inget av mig kvar? Alla döda ögonskratten, bara vattenminns vänster om barn när ni serverar kvällen. Är det utan min främlings? Den är sommaret i den här aldrig mer till liv